Pe vremea califului Harun al-Rashid, locuia la Bagdad un neguțător, Ali Koja, care asemeni credincioșilor cu dare de mână, se hotărâ să plece în pelerinaj la Meca, unde se afla mormântul profetului. Întrucât această călătorie dura de obicei un an sau chiar mai mult, Ali își vându lucrurile din casă, închirie locuința și prevălia, iar banii de prisos, o mie de galben. Îi puse într-o oală de pământ, așeză deasupra lor măsline și încredință toată averea celui mai bun prieten al său, sim, neguțător și el Ca să nu-i dea prea multă grijă, îi spuse că în oală sunt măsline Măsline? Ce să faci cu ele? Păi cred că înainte de un an nu te întorci. Păi nu se strică până atunci? Chiar asta vreau în zeama măslinilor tărciuite scot o licoare bună pentru boala mea de stomac. Anii trecură. Se împliniră șapte ani de la plecare și Alicogea nu se mai întorseze. Într-o noapte, femeia lui Casim, fiind apucată de dureri crâncene de stomac, aceasta și-a adus aminte de licoarea lui Casim și umblând în oala încredințată spre păstrare, Dădu peste cei o mie de galbeni Necinstitul prieten și însuși Iar locul rămas gol Îl astupă cu măsline proaspete Ca să nu se cunoască Și într-o bună zi Pe când Casim se afla în prăvălia lui Ce se întâmplă? Hei, ce-am văzut? Omul acela care se apropie noi e Ah, nu nu, nu, nu, nu, nu se poate Mă mângea la privirea Alicogea De, de mult potresește în pământ nu, oh, e chiar el, în carle vine Vin încoace după oala pe care mi-am creit Și eu, eu acum două săptămâni, ce-am făcut? Oricum nu mai pot îndrepta nimic. Ah, ce fericit sunt că te-ai întors, bunul meu prieten. Nu lădăjduiam că te voi mai vedea vreodată. Tot mă rodea gândul că te au ucis tălhari pustiului Sau molima căldurilor, ți-a curmat zilele Slăvit fie numele lui Allah Că m-a ferit de orice rău și a avut grijă de zilele mele Dar ți ții minte, că simt că înainte de a pleca Ți-am lăsat în păstrare o oală cu măsline? Ah, cum nu? Păi oala se află tot în locul unde ai pus-o acum șapte ani Îmi pare rău că ți-am dat atâta grijă mm. Dar m-am bizuit pe credința și prietenia ta Acum aș vrea să te scutesc de această grijă și să-mi iau oala înapoi, mulțumindu-ți totodată că mi-ai păstrat-o. dar n-ai de ce să-mi mulțumești că, la drept vorbind, n-am pus nicio grijă. E, dacă ai fi avut aurul loc de măsline, poate m-ar fi bântuit grijă cu adevărat, dar așa, uite, iată oala ta, ia ți înapoi, după cum vezi, e neatinsă. atinsă. toate astea, bunul meu prieten, tot avutul meu de de galben se află aici. Se-a măscuns taina tocmai ca să nu-ți pricinuiesc o grijă prea mare. Băi, nu mă așteptam, Alisa, din gura ta asemenea de străinuire. Dacă nu crezi, îți voi dovedi numai decât. Dă-mi un blid să vărs măslinele. Poftim. Așa, așa, așa, Acum așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, Strasnică, păcăleală, mi-ai drag, prietene. Nu fac nicio urmă de aur. Casim, tu de bună seama ai umblat în oală. Eu? Ah, dar cum poți să rostești asemenea ocară? Alah mi-e martor că nu m-am atins de ea. Casim, tu ți-ai călcat cuvântul. Ah. Dacă ai avut nevoie de banii mei, ți-i împrumut cu dragă inimă și mi-i înapoiesc când vei fi năsnit. Nu mai scapă -mă de îngrijorare și mărturisești-mi că e luat. Trebuie să înțelegi, bunul meu, Ali, că mă mir mult de pacostea care a căzut pe capul meu. Cum, mă învinuiești că ți-am furat avutul? Păi asta e răsplata pentru binele pe care ți l-am făcut. Haide, haide, haide, piei din ochii mei nerecunoscători. Hai să dai socoteală în fața cadiului, de fapt, tata. uite ce minunată întâmplare. Cadiul era în spatele nostru pe care ne certam. Tocmai treceam pe aici și am auzit neînțelegerea voastră. Păi, dacă e așa, să judece luminăția ta de partea cui e dreptate. Alicogea, da. tu da. susții că ai ascuns în oală o mie de galben și a încredințat lui Casim. Da. Văzut-a cineva acest fapt? Nu, luminăția ta, nimeni n-a văzut. Dacă am avut încredere în bunul meu prieten Casim, la ce-mi foloseau martorii? Tu, Casim, ce ai de spus la învinirea pe care ți-o aduce Alicogea? Luminația ta. Prietenul meu, Ali mi-a adus acum șapte ani o oală cu măsline și am înapoiat tot o oală cu măsline. E, dacă îmi spunea că în acea oală se află ascunși o mie de galbeni, iar aș fi de bună seamă o mie de galbeni, dar cine poate băga mâna în foc Că Alicogea spune adevărul și nu urmărește să mă despoaie de avutul meu agonisit cu trudă. Jur că nu te-ai atins de banii prietenului tău. Jur că nu m-am atins de banii prietenului meu. Alicogea, eu nu găsesc vreo vină omului acestuia. Casim, ești liber să-ți vezi mai departe de treburile tale. Necinstitul Casim se bucură că scăpase atât de ușor, rămânând cu o mie de galbeni dobândiți fără muncă. În schimb, Alicogea, mărât din calea afară, se duse la Marele Muftiu al cetății să-i ceară sfat. Acesta al povățui să titluiască o jalbă și să o dea însuși califului. Harun al rășit, citind plângerea, sorocit termen de judecată, apoi, potrivit obiceiului, își schimbă straele ca să nu fie recunoscut de nimeni și împreună cu Jafar, credinciosul său vizir, ieși să colinde ulițele Bagdadului spre a cunoaște viața și păsurile supușilor. Bunul meu stăpân, ce gânduri grele te frământă că până acum n-ai scos nicio vorbă din gură. Jafar, mă tot gândesc la price, dar nu aflu încă o deslegare. Cum să o sândeţi pe Casim dacă nu-i pot dovedi vina? Cu toate astea, cugetul îmi spune că e vinovat de călcarea cuvântului. Dar ce-i gălăgia asta? Cu o seamă de copii se câljonesc voioşi pe Maidan. Haide să ne odihnim câteva clipe pe această piatră și să privim la jocul lor. hai să ne jucăm de cadiu cine, cine face pe cadiu Eu! Ia, spune. Ei, și pe, cine pe, pe cine judecăm? Să judecăm pricina lui... Acum? Pricina lui Alico și s-a raportat foarte bine. Bravo, Atunci aunde cum va face? dragul meu Jeffar, e de mirare că și copiii se ocupă de pricina lui Alico ceea Ce înseamnă că a trezit mare răsămite în cetate. Sunt foarte curioase i aud în ce fel vor judeca pe vinovat. Nu, tu, tu Ibrahim, faci paricoceap. Pari iar bine. tu, Abdulah, pe casim. A, nu vreau să fac pe hoțul. Dar, vreau, dar cine vrea tari. să facă pe casim? Nimeni? Bine. Atunci tragem la sotă. Hai, hai, hai. A. A, ia tot totul, ai scăzut, Abdulah. A. -a, oh, bine, bine. Dar la altă dată să mă scutiți de asemenea, Cinz. Din josul meu, geafar, au plăcut cele auzite? Ce crezi despre hotărârea dată de acest copil? Bunule, stăpâne! Uimirea mea e fără margini în față de mintea divaie și inima dreaptă a micului Cadiu. Noi ne-am apropiat numai din întâmplare de jocul acestor copii, când ar trebui să ne aflăm mai des în mijlocul lor. Dacă de cele mai multe ori copiii au de învățat de la mai marilor, se întâmplă adesea ca și mai marilor să aibă câte ceva de învățat de la copii. Drept ai grijă, Faru. La fel gândesc și eu. Copilul acesta mi-a deschis mintea și eu, Farun al Rashid, n-aș putea să dau altă sentință decât aceea pe care am auzit-o din gura lui. Rogu-te, cheamă-mi face pe acest copil minunat. Dar nu mai decât, stăpâne. Hei, hei tu, Tu, te acolo. Ia din aici! Mai cheamă Defendi! Ce ai cu mine? Cum te numești, băiete? Mă cheamă Sat și locuiesc în casa de peste uliță. Sunt bucuros că te cunoști. Sat. Ce vrei să te faci când vei ajunge mare? M-aș vrea să devin cadiu, DIU, dar acesta e un vis prea îndrăzneț. Așa spune și mama. Pentru tine, visul nu-i deloc îndrăzneț, ca ai o minte istensă. Nu mă Fendi. Mi-a plăcut cum ai judecat pricina lui Ali Koja. și drept mulțumire, uite, îți dăruiesc cinci dinari. Oh, ce de bănet! O să-l dau, mame. Mulțumesc, efendi. Bunul meu, Jafar, mâine dimineață, când va veni rândul pricinei lui Ali să-mi aduci la divan pe copilul acesta. De asemenea, să fie acolo de față cadiul care a judecat întâi aceeași pricină, ca să ia pildă de la un copil cum trebuia să-și facă datorie. Nu am văzut încă pereate de frumoase și bogate. Iată, palatul băritului calif Harun al-Rashid. De ce m-ai adus aici? Îți va spune însuși puternicul cu al vieților noastre cu cura Iată. Tu ești sad? Eu, preamărite. Ah, acum vă recunosc. Luminăția ta e fost acelea care mi a dăruit aseară cinci dinari. așa e fiule. Ți-am dat banii aceia pentru că mi-a plăcut cum ai judecat în glumă pricina lui Alicogea. Acum însă, micule Cadiu, vei repeta judecata de adevărat. Pentru asta am trimis după tine. Cu oameni mari? Chiar cu adevărații împricinați. Mi-e frică, prea mărite, stăpâne. Cu oameni mari mi-e frică. Preajma mea nu trebuie să te tende nimic. Vino și stai pe tine. Alături de mine. Mi se va încleștea gura, luminația ta. Sau, sau dacă voi deschid eu, mă voi bălbâi... Sa, da, cum vrei să ajungi cadiu dacă nu te pricepi să stăpânești slăbiciune? Acum să-i evit cel mai bun prilej pentru a-ți dovedi însușirele. Vrei să-l pierzi? Grăiești drept, luminația ta. Cheamă pe împricinați, îi voi judeca așa cum se cuvine. Rânduitor al divanului, adu în fața noastră pe implicinați. Păitorul acoger, aici, râtul casim, aici, neputătorul de măsline de față, optiți cu toți înaintea, puternicului stăpân al vieților noastre. Să trăiți, mărite, stăpâne! Allac să vă să. în paza sa! Allac să vă în paza sa! Alicogea pornește ta și tu, Casime, apără-te după cuvință. Copilul pe care îl vedeți șezând pe tron lângă mine e un fiu din popor. El are menirea să vă asculte și să împartă dreptatea sub grija și vechea. Iar tu, divul Ibrahim, care ai judecat această pricină, vei lua pildă de la acest copil cum trebuie să-ți duci munca ta plină de răspundere. Tu, Alicogea, ne-ai povestit pățania ta care te-a lovit copacul atât de însemnată și ceri strălucitului cadiu ca prin puterea sa luminată de harul profetului să-ți facă dreptate silind pe necinstitul tău, prieten, a ți întoarce galbenii însușiți prin viclenie. Așa este pe cum spui. Tu, Casim, cum te aperi de învinuirea pe care ți-o aduce Alicogea? Spun ce am spus și din rândul trecut, că prietenul meu nu mi-a arătat nici galbenii, nici măslinele. Am văzut numai oala legată la gât cu o cărpă. Când s-a întors din călătorie, i-am dat-o înapoi. E, dacă ar fi pus aur în oală, ar fi găsit aur, dar n-a pus decât măsline. Păi dacă nu mă credeți, pot să-mi cu jurământ și de mine. Casim, e bine să nu te grăbești cu jurământul. El te apără numai când tu însuși nu te mai poți apăra. Eu știu una și bună. Dacă Alicogia mi-a spus atunci că sunt măsline oală, nu poate acum să-mi galbe. Dacă mi-ar fi spus că sunt galbeni și eu i-aș fi dat măsline, atunci dreptatea era de partea lui. Așadar, tu susții că nu te-ai atins de oala încredințată ție spre păstrare. Să mă păzească, profetul! Nici cu închipuirea nu m-am gândit. Casim, ai adus oala? Am adus-o. Uh, alicogea. Asta e oala pe care i-ai dat-o lui Casim în păstrare? Da, asta. O recunosc. Bine. Să desfacem legătura de pe gura oalei. Așa. Ce vedem înăuntru? Măsline. Foarte bine. Ce-ar fi să gustăm și noi o măslină? Poate gustarea aceasta ne elimpezește judecata. Oh, ce putredă și amară a fost măslină asta. Cinstite-ne, da. Nu te sfii. Gustă-și o măslină, două. Da, cu adevărat nu, nu sunt bune de mâncat, s-au stricat stând prea multă vreme. Mai gustă încă una de neguțător. Da. da, asta care mi-ai dată e bună. nu e stricat și nici asta la. alta Spui drept? Uh -huh. Sunt și măsline bune printre ele? Da. Adevărat, am dat și eu peste una bună. Mă, o gustă și tu, Casim. Cum ia ta? Da, e bună de mâncat. Dar asta? Mm, asta e stricată. Prin urmare, asta bună, asta stricată. Spune-mi, Alicogea, ai pus măslinele în două rânduri? Niște de cum, odată le-am pus la plecare, acum șapte ani. E adevărat, Casim, că pârătorul n-a pus măslinele în două rânduri? Da? E adevărat? Neguțătorule de măsline. Da. De când te îndeletnicești cu această meserie? Păi, e, cam de vreo 40 de ani. Atunci ești în stare să-mi răspunzi. Câtă vreme durează măslinele dacă le ținem într-o oală acoperită? E, oricât de bine ar fi păstrate, măslinele nu țin mai mult de 3 ani. După aceea își pierd culoarea și gustul. Carnea de pe sâmbure se moaie, putrezește și se usucă. Oh, dacă e așa... După părerea ta, cam ce vârstă au măslinele pe care le-am gustat? E, păi, cele stricate au mai mult de șapte ani Dar cele bune? Cele bune au mai puțin de un an Dacă tu susții că n-ai umblat la oală, lămurește-ne, Casime, de unde s-au ivit două rânduri de măsline? Pii, nu știu, nu pot, nu pot să-mi dau seama Să-ți spun eu, părâtule Trecând șapte ani de la plecarea prietenului tău în pelerinaj, te-ai gândit că acesta nu mai trăiește dacă nu s-a întors după atâta timp. Și ai umblat la oală descoperind aurul. O bucuros ce l-ai însușit și cumpărând măsline proaspete, ai împlinit golul rămas de pe urma lui. Ai legat la loc oala și când Alicogea s-a întors, n-a mai găsit galbenici da, numai două da, feluri da, de măsline. Dar da, nu e adevărat! Nu e adevărat! Luminat este apă de copilul, nu știi să judece. Stași, om ticăloș și nevrednic. Cum puteți să ridici glasul după nelegirea pe care ai făptuit-o? Ești un tâlhar de rând care ți-ai făcut numele de râs. Nu mai ai dreptul să trăiești printre <gântări> noi. Turare, <gântări> străpurene, Să fie pedepsit după fapta lui. Luați-l de aici. Yeah, yeah.